шов із грубої нитки так перейнакше вигляд звіра, що зараз його паща зовсім не люта, швидше схожа на беззубу усмішку глухої баби Капшучичхи, а молодий виплеканий лось чомусь тікає від нього, як зацькований заєць. Одне слово, Мартині симпатії весь час набутілива, навіть і такого, і з міцно зашнурованою пащекою, його бояться. Марта любить силу в собі, а відтак і в інших. Найрідше чомусь вона зустрічала такі риси в чоловіків, з якими була знайома. Вони швидко розкасали перед нею, переступали ту межу, за якою ставали прісними, схожими один на одного невдахами залицяльниками. В усякому разі в городищах вона не бачила серед своїх ровесників гідного її уваги. Її колишній чоловік, м'який і безвільний п'яничка, так збридився їй за рік спільного життя, що вона затяглась виходити заміж у друге. Знала, що за плечима теревенять про її постояльців навмисне і сама підярювала городищенські язики, бо її цілком вдовольняла головна роль у цьому безконечному спектаклі. З великої світлиці, де зупинялись квартиранти, лише одну зиму не зачинялись на засувку двері до її теплої кімнати. Засувка цієї зими вперше поцяткувалась ірижею. Високий, ставний чорнявець випростався на порозі Мартиного дому. Прискіпливим оком оглядав її, аж вона мимохідь помацала, чи не розстубнувся гуцяк на блузці. В щілині на підборітті залягла лукава погорда. З очей по черзі визирали молоді похитливі бісенята, наче хотіли пересвідчитись, чи ще не смеркає на дворі. Він стоїть, припалює цигарку, не зводячи з неї очей. «Що, тріскався вже? То йди лягай спати. Постіль послана. Чи хочеш трохи пір'я порозпускати?» Випалила шмалько, щоб остудити гуцулів погляд, або хоч налякати бісенят у його очах. «Е, молодице, то ти вже зі псута своєю вродою. Бігме, я тебе вилікую». Я якраз той докторик, що тебе вилікує. Мене тобі сам Бог послав. Повернувся і пішов у свою світлицю. Марта ще довго стояла посеред кухні, в казані давно ну, пригоріла смажанина, а з плити нападало жару на підлогу. Довкола кожної вуглини прочорніли дошки і куріли димом. А вона стояла і стояла. Відчуваючи, що довкола неї танцюють у ті бісенята з його сіниць. Ну ну, сказала вголос, і ті слова пробудили її від приємного, безвільного очманіння. Так сненацька проходить хміль від вибитої над ще серце гальби пива. Ну ну, повторювала вона собі весь вечір, лікаря мені Бог послав. Будеш лікуватися сам, і гроші як миленький. «Платитимеш за квартиру?» Лягла спати. Довго дивилася упокуття, де гибіліли нитки незашиті її лавині пащеці. Наслухала поскрипування мостин у кімнаті через стіни. Сторожку очікувала. Зараз зачала поїть босі квартирантові ноги біля її дверей. Мацне, а вони замкнені. Чекала весь час мимріче, як закляття. Свої монотонне «ну-ну» та в другій половині хаті поволі западала тиша, аж поки не стала такою, як стоїть у вухах старої капшучки, і Марта заснула, накривши жменями груди. Вранці він зайшов попросити гарячої води для гоління. Зайшов без сорочки. Цупке кучеряве волосся слубочилось на грудях і чорним вирком закручувалось довкола пупа. А Марта помітила навіть дрібну пір'їнку, що зачепилась у волосяному виямку. Молоді, міцні, аж несправжні від сліпучо-білого полиску зуби світились між рухливими, і вона ще подумала, такі чутливі, що ними можна відчувати світ губами. «Хоч тебе і Бог послав, сподіваюся, він тобі відрядження виплачує?» – куснула Марта, пораючись біля плити. «Буде мені роботи біля тебе, молодице, ой, будеш, ти ще й на захланність хоруєш!» І роздивляється її так, наче з Мартиного тіла починає сповзати одяг. Зла в голосі немає, але зухвалості на всі хімільні городища вистачить. «Ніби ти незадовгим карбованцем аж із гір пригнався!» «Бігме, правду кажеш, солодашко!» На весну весілля справляю. Таку чічку беру, що усі гори мають моє весілля чути. Ледве порозганяю від неї легенів. Чашечка з гарячою водою пече йому пальці. Перекладаю з руки в руку, домохує на пучки. Ну й женися, підтервіси, туди тобі й дорога. Вихопилась Марти, і по цих словах їй стало холодно, як минулої неділі у Рівнополі. Коли вона вже приміряла в універмазі невідчобітки, вже вертілася в них перед дзеркалом. А коли скинула, щоб заплатити гроші, продавець сказав, що це остання пара, і за них уже заплатила дружина районного військового. Перший сеанс лікування закінчено, я пішов голитись. Квартирант хрясного дверима і зник. «Ну-ну», – сказала Марта так, – наче... Віськомова дружина міряла чоботи, а вона вже вертіла в руках оплачений чек, ждучи, поки та стягне їх зі своїх ніг. Через кілька днів городище вже знали, що молодий тесла Роман, який квартирує у Марти, приїхав заробити грошей на пишне весілля, щоденно отримує листи від нареченої. Отже, наступного літа Мартин город залишиться безопудана. Іван Капшук навіть натякнув. «Смаж усе соняшникове насіння, Марто!» «Смаж та лузай! Сіяти не будеш, все одно горобці вицьобають!» «Ну-ну», – сказала Марта так, наче один джебіток був у неї в руках, а другий – у військомової дружини. Ці розмови потроху приспали Мартину бильність, і вона перестала замикати двері своєї кухні. Тим більше, що біля романа почала увиватись шкільна піонервожата. Путра кілька разів на тиждень водила дітей на екскурсію, на будівництво нового тваринницького комплексу, де працювала бригада гуцулів. Будову вже відвідали всі класи, і піонерважата тепер готувала будівельників для прийому в почесні піонери. Якось Марта застала Романа за пранням сорочок у дворі. Економиш гроші на весілля? Могла б і я. І від попередніх квартирантів я на цьому приварок мала. «Я не проти. Лише боюсь, що ти мої сорочки так вижмакаєш. Самі бенди лишаться», – відповідає, вішаючи на шворку сорочки. У ямочці на бороді синього переливається маленька мильна бульбашка. Роман пішов до кімнати, а Марта зозла постягувала її шворок сорочки і почала затято прати, густо намилюючи комірці та манжети. Вулицю якраз ішла п'янорважата – і Марта навмисно стріпанула своє прання, хай бачить, згуцулового тіла. Ввечері вона занесла йому випрасовані сорочки, мовчки поклала на стіл. «Виджу, ти вже й залюбилась, молодець", Вертів ручку приймача і вирушив великими, що зрослись на переніссі, бровами.